أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والتودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن استقر غير باغ ولا عاد فلا اسما عليه ان الله غفور رحيم دسور البقره دوما حیص اختطامتهسیدون کېده او په دوی میص کې اسبات د رسالت پهغیبانې شوات دغې جوابونه یوه شبح په احتیان د جبیل علی سات او سلام باندې دویم اعتراض د سلیمان للی سلام په ملګتاب باندې۔ درم اعتراض د سحر متعلق د ملائک او راتل له باندې سلولم سلورم اعتراض داو تمنګ د دا سہی الفاظ ونه او پنزم اعتراض داو تنن یو خبره سبب الخبر شپغم اعتراض الله نائبان نیولی دی داغه پنځه جوابونه اووم اعتراض داو او ثابن نبوت دمن سره الله خبری یو کی بیا درې خبره پمیس کې ذکر شوی بیت الله بنیت لتوحید خلق او بیت الله د توحید د پارا جوړ شوی او اباچه او تاسو له کې د غیر الله بلنه سجده شو روکلې دین دار دا آخری نبی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دعاوا نو تاسو له ضد مخالفت شروع او درین دار مسله توحید د ټولو انبیایو اتفاقي مو سلام دا څولې په دې کې اختلاف شروع کو بیا د شوه په تحویل قبله باندې یو اعتراض او جوړ له بیت المقدس نه بیت الله ته مخ دیم اعتراض اغه اخری نهما احما دصفا مروه متعلق جل دینه طواف ولي کوی داغي جوابونه و شم اخری آیاتونو کې ترغیب دے دی خبره تا چې عاقبد صفا شوا عمل لصفا شو نخوراک هم صفا کا وجدار جهنم نه محفوظ وي او چکلستا غوخ دا حرام و جوڑا شوانو بیابم دا جہنم دا اورنا بے غیر آغا نصفا کی دو دے وجن آخر کې اللہ را بلیزت خطاب کئی فرمائی یا ایوہ اللزینا آمنو کلو من طیباتی ما رزقناکم یا ایوہ اللزینا آمنو اے ایمان والو خریتا سو د پاک او حق او نه چې ما رزق درکړه دي تاسو ته وشکرو للہ او تاسو شکروا با سید الله الله رزق درکوه الله استاینید الله حمد وایا وشکرو للہ ان کنتم ایا حتبدون اشکور با سید الله که چیرتا خاص الله ته بندگی کون کیې انما حرم علیکم المیت تا ودمه ولحمل خنزیر یقینا حرام کړی دی الله پاک پتاسبانی مرداره او ونی او غخه د خنزیر وما ما او هل به له غیر الله ا هغه سي دربان دي حرام کړيري چپاره باندې نوم او چت سي د غير الله فمن استر غير باغن فسوکي محتاج شو غير باغنان دې زياتت كونکي ولا آدنا اون دې دې ته بیا را ګرځي دنکي عادت جوړو اونکي فلا اسم عليه پس نشتره ګنا پدبانه پخوراګي ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخوند کې مهربان دی هغه محرمات بیان شو چې کم اتفاقی و او پټول دینونو کې اشکال دار چې الله رب العزت فرمای انما حرم علیکم المیتۃ او الدم و لحم بلند دا دا دادا بلندا پتاسو بانی صرف سلور سیزون حرام دی حرام خو پده سلورو که بند نیدی نسیوامشت دی او اللہ ویچی نده سلور سیزون دی واری دا پتاسو حرام دی داده سوال جواب داده چی دا اغا حرام بیانی چی پا طول و دنونو که اتفاقی حرامو پده که یو دنم دا ندیویلی چی مردارا خوڑیشی دا خینزیر وقع خوڑیشی یا نظر د غیر الله فرشی یا وینس کلیشنا یو دین کوم دانشته نوځکه انما سره ذکر کله یا دایک تاسوتا ځان باندې امسس سي زنا بن کړي وي اته سپدیکي نقصان دې پدیکي نقصان دې نقصان پدې سلورو سي زنو کړي واورې بیا دې سلورو سي زنو د حرمت نو ویله سلام دا غیر تشریح و وضاحت کړي دې پدې کې سنا سو استثناء شته انما هررممه عليیک تته حرام د په تاسو مدار خولیکن د مدارې د سرمن نه غې نه سړیفاده غستلی شي سر مر شو د غینې سرمن وستله هغه په کاري ف د اوچوا نه او دررم کوونه و دما اووينم په تاسو حرا خونه دې حرام دي لدی نه في د دا بیا نه راوادي. ایا نن سبا عام په استعمال کراولی دوایانه تی جوړی یا چرګانو لور کې نو دی وجنا د دغې اولخه استعمال په کار نو او کچرته چرګانو لا یا بل شي سله دا وینه ورکړشي نو د هغه چرګ حکم د دجاجت المخلات ده دجاجه مخلات دت ویلې کیږي چې کومه چرګه په ګندګو کې پایي پاګې لویږي نو داې چغه به ډک نه الاللیږي او غه داره چغ دوه درې ورې اووتړلی شي سفاه خوراک ورک شي دغې نه پس د اللی شي نو کچرې دغه ونیو ګندګې په د فارمی چرګان باې خوړهلی کېږي نو بیا دغهې په کار ده چغرې تړ کېږي مخکې نه سفاه خوراک د ورکي او نور ونی استعمال دا نه رووا دی خلک داسې او چاغوی به د دا ونه چې کله سا حالالکو. ناغوینه ته وی پیارای اونی ولا ما پخپل لیدلو مونږ واړو په داګه کېو سارویاله لاله دو دی میراوزل کا کاری کور سره خواږی ا یو سړی پیاله اونی ولا دا سی پر لپوبت پ لاس پېت اس کړه دارنګې په پیاله کې به تیونه بیس کړه دا وینه د قربانې وینه ده د قربانې نه کده هرڅه ویني خودمه مسفوح چې دې نه دا, دا, دا, دا, دا سوي بی دا ناروا دی حرام دی هغه سکل چې دې هغه حرام دی ولحم الخنزير وميتة و نبتاص حرام علن انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و اخذ الخنزير پتاص باندې حرام علا و اخذ الخنزير پلیکن سنه استثناء شتره څنګه بعض علماوی ده خنزیر سرمنه داغي وخته داغي وخته داسی وی چاغه سم استنی وی کیو سره د خنजीर د ویختونه د کار اخلی یا پسځه کې استعمالي پسې طریقه وانه نو ټیک د جایز دي نور غوا دغه نه استعماليږي او اغه نجس العين دي او اغه حرام دي بیا چې خنजीर اوددي اشیاء د حرمت وجه سزا چکلم مرداره نو مرداره کې وینه جام شوي ده چه وینه پا که پا تشورو گونو که پا غوخه که شو آ نو داگه وینه حلالول دا دیده پار راغلی چه وینه پا شڑبان او بایگی چه کم آغا موزی اجزادی آغا ختم شي نو ساروی آغا بیا آغی که ضرر پاتی نیشی او چه کلو مردار شو وینه بند پا تشو آ نو چه تی خوری شي دیش تا تا ضرر او رسی گی دارنگی چې په چه پا شڑبان ایگی نو مجموعه دارنگی د دا اجزاو موزیو چاگه که ضرر وی دا انسان دا پارا تباکن وی داگه مجموع دا دی وجه نغز خوراک داگه سکل ناروادی وقت دا خینزیر و لی حرام دا یو خدا را تیبی لحاظ سرا دا خالص کرسٹرول لی کتاسو خیال کردی دا زمیدار خلق دا گنو پر موسم کې د جوار د موسم کې دا سوران دا اولی دا خینزیران اولی د چې څنګه اولې په داس باندې اولګې دو او د اوبو ته او ځانګړي په بیا ټیک ټاک وړا چې خالص आवाज د ده نو خالص کلسترول دی د زلو والو نه دی بند شي د مخره بل لا شرعي واجب په دې کې دارا چې دې خینزر کې یو داس عادت ده چې هغه په بیا پتا سو کرا شي هغه عادت داري چې لیسا فیل بہایم لوتین سواو دګه بے غیرتۍ مرص پرود دی او یو حیوانم هم داسې نووي چ هغه خپله ماده داسې پر بل خاطر روان شي دا خنیر دی چې د سره د خپل ماده روانه ی ځ او چې بل خزیر را شي او تغ په ځې پرې بلخواال دا دارنګې مذاکر په مذاکر سره بدکاری دا سررف په خینزیر کده لد وجهه د د وخه حرامه چې په تاسو کې دا خوی خاصلت او بوی را نه شي انګریزان بی غیرته بدی نه چ استعمال کوي؟ ناهغویې دا هیو عزت بلکل ختم شو یو ملګری نه او یدوي په بار ملک یو مسلمان پاتې کېدو دغ مسلمان د لرو د ښې سره د انګریزانانو تلل راتللو پې بد ګل اوس کېده به کم از کم غیرت پ کو ناغوی په سرور لاسه ډړی موړک د خنزیر وښې پی خنزی خنزی دا دا و خړله چې پیو غړله نو بعض د ښې سرهسوک ناوم د به خندلو که لروې به با چلس ا دی به خوشحاله. وجه وج دارہ چداغه دمر اثر وی چې پتا کوي اغه غیرت ماده ختمه کی د دی وجنه د خنزیر غوخه ما استعمال وی دا رنگ د خرپ بارے کی ذکر کړي سیرو ذکر کړي دی لیس فل بهایمل او تین سوا بل اغه قمقل له خرپ قمقل کیه کی مشهور دی نو کم سړی د خر غوخه خورینو په حکم د غا اثر راضی دی وجنه الله د سجن حرام کړي وی وما او هلا به غیر الله حرام دې پتا سبانه ااسو چینو په اوچت کړي شي د غير الله و ما او هله به له غير الله و دې کې دی یو دار وما ما او هله به له الله علامہ تبری تفسیر تبری کی معنی کې محمد ابن جریر وما زبحا يسمع و ما ذبحا للالهه و الاوسانی یسمع او غیر اسمه او قسد به غیره من الاسنام دا او هللا به لغیر الله د دې تل کې چې د درگاهونو په نوم باندې حلال شي بیا که پاغه او دې باندې غیر الله قص کړی شي داوی اراده پښی وینې دغه شی حرام دی دا باندې نه خړی ایمان زه ها کوی ما او هللا به لغیر الله او ما او هل به للطواغیت چپکمو شیوانه دا شیطانا نو دا سردارانو دا نم نو د کفر نو یاد کړی شي او هغه نو هغه حرام دی امام ربی قولل ما اوهلا به لغیر الله ما ذکر علی غیر اسم الله دا هر شی چپدی باندې دالادنم دا نو سیاده دا بلچان نو یاد کړی شي دار محمد ابن محمد العمادی ذکر کئ وي وما اهله ارافون به الصوت عند ذبحه للسنم چې پاږې باندې په پا وحداله لولو کې دی او درګان نو یاد کړې شي ناغه بن خردا خو اتفاقي خبره ده چې د حلالولو په ټین کې بسم الله او نو برکېس به باسم لاتې بسم یا بل سن نو کې نو حرام ده په دې کې هیڅ شک کې بل قول داري یوما اوهل له لغیر الله او حق شې پتا حرام دب دی چې پکم شی باندې نوندب د بلچا او چت کړې شي پاګې باندې عزت د بلچا قس کړې شي اگر که په وحدالهالو کې بیا په نوند الله واغستلې شي او په دې باندې دلایل موجود دي یو دلیل په دې کې عائشہ رضی الله تعالی عنها قول لې تپوس او شو چې کلا ما شومان راټولې شي ګوډې غاني جوړې کړې وړي وړي ننځکي ګوډې او بیا د هغه آسی پټوک او دکې او د هغه ګوډې د پاره یو ساروي علال کی نو داغي خوراک روا دي هغه ویندا حرام دی وجه صدہ ودا غیر الله د پاره لاله شي دا نو دلته کې نوم په اگر کپوس بیا رستو بسم الله تو وایه والاله د ګوډې په نوم باندې نو دا شی حرام دي په دی باندې دلیل اگر ک بسم الله په وي وچې پایا کې عظمت او تعظیم د بلچا مقصد ویناغه شیخو خوراک حرام دی د علي رضی الله تعالی په دورو فرزدق شاعر مشهور شاعر دی یو بل شعر سربزت شو یو ویزه سخیمه بل ویزه سخیم او خان لا لول شروقل او قدشت دوخان و نډه کې کلي یو سل او خان رال بل طرف ته سلو خان داسې بس په زغت باندې الهالېږي خلق و خانقونو چړې اغست دي وې و, و خيراوړ علي رضی الله تعالی دابو نخري ولي وما اوهل لبه له غير الله نو هغه خطبه واخله لرو ک بسم الله ویلو او مطلب ځان بڑھای پکیو چې زه یو وې زه سخیما او بل وې زه سخیما نو دې وجنه چې کم شي کې مقصد تعظیم د بل چا یا یو مشر مشرد قوم را روان دي غته پخپو کې زر ګډه لالګي ددره شته اند دا خورل دام بیا ناروا دی حرام دي ذکر دغه تعظیم په کې دی ها یو مشر راضی عام کور کې یا اخو یو طرف ته ساروی لال کې ملمنو لډوډي ور کې ټیک دا کای راي ولي د مشر مخه تا دغه پخپو کې ساروی لال کی داغه خوراک هم حرام دی دریم د دی آیات مسداخ ژي دي نوداما او حل لغیر الله دعام دي دمن و مال الخصوصي ول عموم واسلهم العموم اصول ذکر کئ وما ان اتى ذا وما اهلا به لغير الله حرام دي پتا سبانه اغه سوچنوم په د غير الله یاد کړشي دا لانا سيوا پاري باندې د بل چانوم یاد شي او سغه شي ما ارهغه شي دا نه چې صرف ساروي دي اغي باندې بل چانوم یاد کو نا اغه بیا ک چرګ چرګولې لیک اغه حلوا دا ک پراټي دي کتیلي کا نور سخه غدي اوس شي ری نه دی په درگاه باندې کې خوذل ااغید غیر الله په نوم باندې خېدی نوما او هل لبيه لغير الله حرام دی په تاسو باندې ااغه سوچ پاغي باندې یاد کړی شنو د الله نصياده بل چا اغه شي اغه حرام دی اغه خوراک به حرام دی د دې وجنا اغه بیرانم ذکر کړی دی اغه مشرانم ذکر کړی دی او حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام د دیبان داللی و فتح المجید کې شر اشاره شره کتاب التوحید کې دا حدیث ذکر کړه د نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي دخل الرجل او دخل الرجل الجنت فی ذبابن یو سړی د یو مجد او جناز جنات یو سړی د یو مجد او جناز جهنم علاळे صحابه د الله رسول داسنګا نبی علی او فرمایل دو کسانو په یو کلی یو زېبانې تیرې دل په یو لار اغه لارې کې درگاه مينجو روانو رامن ډکې وقرب شابه نظرانه پیش کوي په دې لار چې سوق کويږي او بابا لپاره بخا وخا څه نظر او نیاز ور کوي اغه یو وتي هیما سره هو سنیش ترې ناغه وقرب ولاو زو بابا شابه نظرانه کې پیش تا که سم نوي مچ راونی سا هغه د بابا پنوم باندې ورکا او مچان خلته بيسياري کنه چې خوګي پکې لري proti او بللاره مچان پکې زکه بيسياري چې د پیر بابا ملنګم لیدله هغه د غوجره موګه چاګه قسمه قسم بوونه تروانوي او هغه د دا ويختونه داسې راغې ایړې ګړي او ويختنیه کلاسا کلاسا هغه پچې پکې نه ختي په عمر کې هغه چې تر اوا تر جی تر بیسا کی او د پار د پاکی اغه تیم مو مسره نه وای او بس داغه او بل ګور د الله رب العزت عجيبه شان نه ګنه چې کم درغا تلال شي نو پوز پرې کړي غوګونه پرې کړي پخپو شل واخونه سرونه یو پکې چو حشا بابا لري چوه حشا بابا مليدلې داغه له چې سوخ فل بچول راولې ظالمان چې کم ماشوم اغه ته نظرانه شي نو هغه یو ټوپۍ جوړکنی د اوس پنې اما شوموالي کې هغه د اوس پنې ټوپۍ د اما شوم په سر باندې کیدی نو هغه نور غټيږي او سره دومره پاتې شي نو دا هغه شکل بالکل د منګک وی نو دی وځه هغه تر ټول چو حشا هغه چو ها باباره پخپلم منګک دی او داغه مریدان هم ټول منګک باندې دا الله رب دی خلق او تخي چې تاسو کم درگاهه رواني چې دی زمغه حاجت رواه یو دا ګډ او شل او دا دا پهزه پریکو اوګونه پریکي چې پهکاس نو دا اولیې نهښ کې چې تا پهخ کې اوستا حاجات به پره کې هی نه شي کولی خو بهر حال چې کم د اقل نه خلاص وي د بیا په دغه طر با روان دیخ ورو ک مونکلی سونه په بنییر کې و خوا کې د بابا بهوه پهخوا کې او کلی د پ کې زمون شپوه ندې زی هغه درګان سره ندې یو. کم طالب سره زموږ شپه و وی ویجی راځي چې ور شوې عرص ده پری دغه کې درگاه کې لاړو رشته ورسو بیانونه کې د مفتیان راغلي د کراچۍ نه دیو زنه دبل دب زنه د شرک د ثابتولو لپاره بډه راواله چکله هغه بیانونه ختم شوی یولس بی دا غینا پس بیاد آغا شورو شو یو لس بجې وي شپه نه پس بیا دغه شروع شو بیا د حق وو مجلس شروع شو چې د حق وو مجلس شروع شوی خاص په درگاه کې نو دا درگاه کته سوسو ته او هغه شرف الله پخاتن سپکړې د بابا د مظاهر الله ربول عزت د ټولو ساتي نو هغه د چلار شه نو هغه جنگلي د جنگلونو دې خو خزي او دې خو الکان دي بسې بجلی لاله ش بیا سبل حل وی پاږې کی بیا چې کړه د حق هو مجلس قائم شو نو پاږې کی مونږه يهوديان نه مونږه نصرانيان نه مونږه پینتريان نه مونږه ريوانديان نه مونږه دا کسي هو حق هو درغ هو بل او سره خو چکلر اپ واپس کیدو یو لسری می سکم 12 بجیو یو سلیریک پیر بابا مزار ته چکم لار خطر لوی لار دا او هغه کې نه پناستا نه پزیدا بلکې اپ کم حیثیت را روان کم کیفیت باندې ارغڑی په لار روانې ښا بالکل لاسې لاس ته پم لاس ته پرګړې دو باندې اپ فاو وچ میسر کوله د پیر بابا په دروازو کې پروت په یوه کې ځان په تخه حساب ومه یودا په یو پراخاورو کې ځان په تخه حساب باہرحال نظر, نظر نیاز پیشکی گی دا غیر اللہ منخت پیشکی گی ناغا یو تیوی شاو قرب ولو زبابا مچ پیشکو خورکا ناغا ویس مچ سی شریع داسی لاسی چی داسی که لاسی دمچان نڑا کوئی ہوا بابا پر نمانی آغا فخل سبیلو وغید لار کلاو کلاگ تیوی زا چکل دق سڑی مرشو دخلن نار الله را بولی زد دده یو مچ پسر بانی جہنم تبوتو چې تا اوې زمانه سوا د بل چا په نوبانې مچ ورکی وي بلتهې قرب شاو نظرانه پیش, پیش کو غ د الله نه سووا بلچا بل چا په نوبا نظران نه پیش کوم ې سره سره شته د نووي کو اسې مچ را ووللی س نه چررم د غیرله په نوبا نظرانه نووررکم پس په ضربه او نو قهو غې په سرټبانې وهو او غې شهید کو د خلل جننه نهبیلی سره فرماي هغه الله جنتته داخلکوم دا س معمولی خبره وه. پیرلیب روان که دا بابا پا نم بانی چرک چرگوڑه دا بابا پا نم بانی نو دا یو چرک نو بسون را مچان جوڑی گی چی پا یو مچ بانی جهانم تا تو نو تا با اللہ پا دی چرک ننیسی تا با اللہ پا دی حلوه و پا, پا پراتو بانی جهانم تا نبوزی اولا چی سانده و بابا لاروان کده ده اول تا که ناس ده و نظر اوبا ده دا پیر بابا نو اسی آغا پا منخ تو داوی منختو پمنختو پدغه نظرانو الاکه الله را العزت فرمای انما حرم علیکم و ما اوحل لبہ غیر تا تاسبانے حرام دی قطی حرام دی پدی کہ هیڅ استثنا نشته ری کی غیر د خنزیر قراقو حرام و خو کې دیش په سرمن باندې سړی سر فایده نو خیر دی دارم مردار خو حرام هر خو خیر کې سړی سرمن نه فایده والی دو داران کې دغه غیر اللہ دا منختو حرام کې دیش سګونجایش دیکي گونجایش نشته ری استثناء په دې کې نشته ری د دې وجنا پیران چې په په درگاهونو نن هغه ناروا کارونه کیږي هغه په خپل کتابونو کې ذکر کړی دي قطف الربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی ذکر کړي دارنګ هدایت الابرار الا طریقۃ الاخيار د پیری مانکی کتاب دی وصلم صفه کې چې چا درغاټا چر چرګوळे سیرل سیرلې پیسو سانډا وغيرها بوته التے حلال کو نو سوی والفذابہ مشرک والمذبوحه میتت فذابہ مشرک حلال ان کے ددا سارویغا مشرک شو د ایمان نخلاص شو والمذبوحه میتت حلال شوی شه اغه مردا بیان خزہ طلاق کرام دریفتوی لګولی درې خبرې کړی دي فذابہ مشرک حلال ان کے اغه د ایمان نخلاص شو کافر شو نګه کافر معمولې خبره ده مشرک د کافر نه مخ کې هر کافر چې هر مشرک کافر خامخاله او هر کافر ګوره مشرک نه ښه کله شي او سره د پیغمبر نه منندې کافر دی خو مشرک نه دی او هر مشرک کافر کم از کم دی نفت زابه هو مشرک نو اعلی هغه مشرک دی والمذبوحه تو میتت هغه حلال شوه شه هغه حرام دی مردار دی وامراته باینا پدې سړي باندې خزر طلاق را او چې خزر طلاق وین اولاد سي حلالياني حلال یعنی. اولاد حراميان پیدا کیږي دسو کوئی پریمان کی پخپلا هدایت الابرار اله طریقۃ الاخيار لکې دا رنګ شمنسور بابا جی پخپل کتاب کې لیکلي البرهان تفسیر دی راغه اوه هغه او چې خلق دا کم شمی وړي پراټي وړي حلواګان وړي فبل اجماع سحت و حرام و اجماع د ټولو علما هغه حرام دی او قتی حرام دی دغې خوراک نه روا دی اگر چې انہوں نے قشران په کی کم سستی کړي دو داد علماء او اجماعی و صلیدی اجماعی اتفاقی مسالیدی د غیر الله په نوم نظر ورکول دا ناروا دی حرام دی په دی باندې حواله التحتوی الذر المختار پاږې کې سلور سوا یو او ایام سفرہ چې دغه خورل دا حرام دی ناروا اولن جل البلاغ المبین کی اوکم درشم صفا جلاؤ العینین پاغے کی سلور سو نبی او پانچ سو تین صفا منحاج تاسیس فی رد علی ابن جرجیس پدے کے سلور سو واللسم صفا تفسیر روح المانی وش پی تمہ دیار لسم جلده او دو سوا دو لسما صفه ولسن جلد کې وای د بغیر الله پنن باندې چر چر ګړې دا چې څوک یو سی دا حرام دي د دې خلل ناروا دي ال یو کم اتیایم صفه کې حرام دي مجموع الفتاوا د مولانا عبدالحی ذکر کړي په غنو صفو کې یو کم نوی صفه دیم جلد 299 صفه دویم جلد ایک سو دریم صفا 390 جل تین سو نبی صفا دویم جل او ایک سو دریم صفا دویم جل که ذکر کئی چی دغه پراتی دغا چرک چرگوڑے دا حرام دے ده دی خوڑل ناروا دی رد المختار شامی ذکر کئی فدرے صفا یوکم اتیایم صفا کی دویم او تین سو انسی دارنګه بل کتاب دې سیف الله علامن کذب علی اولیاء الله هغه کوي د خوراک حرام دی یو کم او یایم یم صفه بحر الرایق د شقیق موثبر کتاب دے پانچ سو صفا دویم کی کی دی 520 صفه دیم جلد کې ذکر کړي د دې خوراک حرام دے تیسیر الحمید دو سوا کی کی دی تيسير العزيز الحميد 200 دریمه صفه کې ذکر کړي د دې خوراک حرام دی رسالات زیارت القبور لل برکوی وم صفا دو اشتم یو کم در شم صفا او دو پنزستم صفا که دا خبره دکر کئی چه دغن نظر و نیاز د غیر الله پا نمبانی دا حرام دی مجالس الابرار الى طریقت الاخیار مجالس الابرار پاغی کې یو سل نلسم صفقی صفق دکر کئی الدین الخالص دا نواب صدیق حسن خان، یو سل یو کم نوی صفا دویم جلد، ایک سو اکانمه دویم جلد، دارنگ ارتالی صفا سلورم جلد، پنزوستمه صفا سلورم جلد، دو پنزوستمه صفا، پینزش پیتمه صفا، شپکش پیتمه صفا سلورم جلد، چه دا خوراک حرانده ناروادی پا اجماده طول امت بانه، مدارج السالکین کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تین سو صفا کی لکی دا خوراک حرام دے اولن جل دے مجموع الفتاوہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ لکی دریس و نلسم صفا سلیرشتم جل دے دریس و وم صفا شپگشتم جل ستتر صفا ویشتم جل اور ایک سو چیالیس صفا ویشتم جل دے دارنگی اقتضای صراطی مستقیم کیم ذکر کئی دری صفو کے, کے چی سو اکتر دویم جل سات سو اٹھ دویم جل اور سات سو چالیس دویم جل دے سوال لے ذکر کلی دی دارنگی سیرت ابن هشام ذکر کړی لري په درې سو پګښتمه صفات دیم دل کې چې نبی علیہ الصلات والسلام ابو سفیان ته حکم کړو جلال شاه او دلات په درگاه کې چې کوم سرذر پاتې دي اگر او پاږی باندې دغه وروق قرضې ختمې کا اغلاله اغه سره سپین اغه راول او پاږی باندې قرضې ختمې کړي نو پته لګې چې دا دلات په درګار کې چې پراتو خدا نظر و ځان نظر نیازو وکنا نبی علیہ سنگ پہ علی سلام څنګه په حکم کړی دارنګ طبقات د ابن سعد ذکر کړی دي دریسا یو د يرشم صفه دیم جیل کې چاله رضی الله تعالی هغه خزانه راغستو چې کمس یو درگاه فلص په نوم باندې سنم او بوتو نو هغه بیا د مسلمانانو په ضرورتو کې استعمال کړو نو پته لګی چې نظر و نیاز هغه مسلمانان استعمالو لشي فا احسن الکلام که شیخ المشایخ جواب کئی چی دا خبران چی یو خداره را چی دا بے سند دا ابن جریر ذکر کرده تاریخ تباری که ذکر کرده دا بے سند دا زکر کرده دا اول سناد و من الدین سند چی دا شی نو آغم و تبر بعض علماء که سند ذکر کرده پای که ابن حمید ابن اصحاق دا دور اویان دی او دا ابن حمید ابن اسحق دوړه ضعیفان دي لا یحتج بهما درېم دا ری چې کله روایت حدیث راشی د قران مقابله کې راشی ناغه نمعتبریږي او دلته خو ما او هلته قران نس ده اغه الله انه روا دی کدو ته ډیرو چا روا دي ځان میں حدیث جوړکل دغه نمعتبریږي بل دا ری کآغ لات او د فلص خزانی رولې په مسلمانانو رو لګولې و خو د کافرو مالو دی پا مال غنیمت کې حاصل کړی او مال غنیمت کې چې کم شی حاصل شي مسلمان د پاره غ بیا روا شي نور د غیر الله نظر نهیاز دا خوراک دا نه رواو بلکې کم شی چې د غیر الله په نوم باندې شو نو تر دې حدا پر خبر سپیته به امناجه پزماګه کې ښخ کا ها یو صورت شته یو سړی مسافر دی یا غیر دی او دی بالکل ملکیږي حصې ورته نه ملایيږي نو لما ذکر کوي په دغه ټیم کې یون ورای ځن ورای درین ورای سره په دې په مرګ نه بچي هغه ټیم کې دی اوخري لیکن تو شرط دی غیر باغین زیاته بنکې ولا عاذن کوته بيزان سره نه یا بیا په پاره پسې نږي نو کې دې شي دغه ورای او تعالی رب عزت معاف کړي او دې نه علاوه چې پنجاب ته مزدورۍ لته لیدي او داتا گنج بخت په دربار کې دی ګونه پښ دې راځي خورده او خورده هوې زدا غولته نه استی هغه شیخو لله سے بچکلغه سشوبه خدای زالمه د کند د کوشه په د ګندګی ځانمرغه خویداشه مخرا په دغه بری الله معاف کی خدای شه ګوره الله بیا نه معاف کی ستا وینه د حرامو جوړ شو ستا وی اډو کی د حرامو شو او ته خدای ما وبخي او په فلن کیږي کې منیاو وبخیت تابو وبخیت وما ما او هل لا به لغیر الله حرام دی پتا سبانه آ سوچ یاد کړی شي پنند غیر الله فمن استر غیر باغ ون ولا عاد پس او چه محتاج شو نویده زیاتیکون کې ان عادت جوړو انکه امام شاه رحم الله وی چې باغی نه وی ایمان د مسلمان خلاف مسلمان بادشاه په خلاف کې نه راوته او د امیر مخالفت نی کړي ناغه د خیر دی او چې باغی وي اوبه د پاره خوراک حرام دی فلا اسما عليه پس نشتره گناہ په د باندې ان الله غفور رحيم یقینا الله پاک بخون کې مهربان دي وتبو ما تتلو شياطينو علام الملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وتبو ما تتلو الشياطين علام الملك سليمان دے دی دین پرے کھو دو نو انسان سر دن نی ابا پے دنے پے خامہ ہا روانگی و اتبو روان شدی پاس پے چلو ستل و شیطانا نو عالم ملک سلیمانا پاں دری درے سرور ترجمانی عالم ملک سلیمانا اعتراض کولو پ بادشاہ ہے د سلیمان علیہ السلام باندے و ما کفرا سلیمانو ولکن الشیاطین کفرو او کفر نه کړي سليمان عليه السلام لیکن شيطانانو کفر کړو يعلمون الناس سحر اچه خد به خلقو ته وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت وما يعلمانه من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر دي آیات کې دمانه په اتباس سره لګې اشکارلې توجيهات دي تاویلات دي نیو خدا ره چو وطبعو ما تطلو الشیعاتین دا تطلو لستلو پو معنه بانده هم رازی تطلو پو معنه دا تابیداری هم رازی او تطلو پو معنه دروغ هم رازی نو وطبعو ما تطلو شیعاتین ورپسی شدوی پاقا پسیچه لستل با شیطانانو شیطانان نسوک مراد دی شیطانان کله انسیوی کل جینوی انسی خودل تا د سحر خودل مراد دی نو سحر تعلیم تا علم انسانانو کاو ده وجه نا شایاتین نمو راد شایاتین این سی دی. غور ما تطلو شایاتین روان شدوی پاغه پسی چه لستل با شیطانانو. یا وطبو ما تطلو شایاتین روان شو پاغه پسی چه تابداری کولا شیطانانو. یا روان شو پاغ سپسی چه کم دروغ جرکلو شیطانانو دروغی پس جرکلو. آلا ملک سليمانا دروغه ویلې په بچایې د سليمان عليه السلام باندې دا لپاره مقابله کې شو او آلا په خپل معنا باندې په دې توګه توجيه سره په بچایې د سليمان عليه السلام دروغ جوړ کړو دروغ یې جوړ کړو هغه اوګه کې سره خلنګ دا واري راست دغه وضاحت کوم شيطانانو دا دروغ جوړ کړې وي سليمان عليه السلام په بچایې جادو کړې دا د بارک اغل لستل ل جادو شو روکل ا مل کې سلیمانہ کم در جوړی و با چای د سلیمان ل سلام باندې یا متوجله مل کله د مل ک سلیمانه چې لوستشیطاننو پهزه د با چای د سلیمان ل سلام کې او یال ب تلو ش یاتینو عل فی مل کې سلیمانه با چای د سلیمان ل سلامکی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ شَيَعَتِينَ كَفَرُ او کوفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کڑے اعتراض دے ہو دوسو وی دے نبی تو گو د دے دا سلیمان ابن داود صفائی بیانی او سلیمان ابن داود خو صاحر او الله جواب سے کئی چی کفر نو کڑے اووی دے جا دوگر ہو اللہ وی کفر نو کڑے دے سوال جواب سے مط اشارت دیتا را چی تاسوائے سلیمان علیہ السلام جا دوگر ہو جا کافر ہوئی سلیمان علیہ السلام کافر نو وما کفر سلیمانو ولیکن نشیعاتین کفرون کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کڑے ہون یعلمون الناس السحرا چو خود بے خلق تجادون وما انزل علی الملکین ببابلا و وماروتا دا وما ووی عاطفه ده دا ما انزلچ ده دا مای ما موصوله ده یا مای ما نافیه ده چې مای ما موصوله شي نو دا با عطف شی پا سبان ده پا تطلوبانه او د مای موصوله چی شی بیا دو ترجمه ده غکشی وطبع وما تطلوبانه چې عطف شو نو د وطبع و معمول دام شو بلواسطہ زکا هر عامل لا مع... معطوف نلحی عامل په پا کې کی بلواسطہ الترجمه ده از شوا وتتبوا ما تتلو الشياطين وتتبوا ما انزل على, عَلَى الملائكه ببابله هاروت وماروت وتتبوا ما تتلو الشياطين تابیداری شروع کلا دغه سوچل استلوا شيطانانو او وتتبوا ما انزل على الملائكه ببابله هاروت وماروت تابیداری شروع کلا دغه سوچ نازل شيو پاغ دو ملکینو بانده کې کے چنو میں حاروتو ماروتو تاغیر تابیداری شروعک للا اوس د ملکینو دو دو مراده ملکینو نا یا فو ملکین دو ملائک مراد دی جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام او میکائل علیہ السلام نا علاوہ نور دو ملائکوے اللہ رب العزت را لگلے وے لوما انزل على الملكين او تابع دري شروع لا دا سوچنا دو شي په دوه فرشتو ملائکه باندې بابل خار کې چنو مه هاروت او ماروت او ما من احدن او دیوا وا خود تعليم نور کا يو تنتا حتا يقولا انما نحن فتنه تر دې pore چ دي دوالو انما نحن فتنه یقینا من د پارا د امتحان راغليو انما نحن فتنة من دبار العذاب را غلیو نفلات تکفروا تا سوجادم اذکوی الله رب لیذت فرمای خلقوا پا پاغا سپه روان شو شدا یہود چی شیطانان لستل او پاغا پا سپه روان شو چی کم ملائیکو باندې الله نازل کړیو بابل خار کې چنو م هاروت او ماروت او اوی او او چی خنه ملائک راتل اوی او او به خلکو ته سحر خو الله رب لیذت دغه جوابو کو وما يوال لمن من احد حتى يقول انما نحن فتنه ملائكه جاء تا تعلیم نور کا تردی پورے چوب وی یقینا من د پارا د امتحان را غلیو فلاتغفروا ای خلق تاسو جادم از د کوي ملائک د دې د پارا چې خلق تا دا تمیز او خید د موجزات او د سحر پمیز کی جدائی را ولی نغیب خلکو توی چ غوري دا د الفاظ نه دي دا لکه د قران سه آیاتونه یا دبل کتاب آیاتونه وی اولستل دا د الله کتاب دی د الله دین دی او بیا به ریکورد ومنتره صحابره شروع کړل لکه ته کفاک ربک کم یکفی کا واقعتا کفاک او حاکمین نکاله من کله کتاب تکرل کر کرل کر سی کا وړی کتن مشکشکتن یا کو کو کن د تحکل فلک دا الفاظ شی پره جنات دا میز د کوي دا غره سړی د تریم تو ته کفاک رب کو نغذر د کفاک یاد کی تو خو ته د الفاظ دے د پاره و چې دا ټکی دغه یاد نه کړي نو ملائک صرف د امتحان د پاره غلیو چې خلکو ته د سحر او د اغه معجزو الفاظ جدا کی چی جدا کولو دا وایي چې جدا کول د پاره بسنګ بیان کړي خلکو باقاعده الفاظ درزری زکول یادار چې الله را لګلو چې دا د استادان دي هر چا خپل خواړه هغه وایي به دا ویل کې ګوره د پاکستان کې سیګریټس کل جایز دي کا ناجایز مطلب دار مندی کا غیر مندی منا غیر مندی هر چته اجازت دی کا کم اسوت وای ریڈ اینڈ وایڈز کې او کبل سکو کې خولیکن اغه سره لیکلی خبردار سیلی کې لپاره سیګریټ نوشی باسه هلاکت ہے زرد بیمارو د کینسر د دیور د دی تباعی پکې دا, دا. یو تر صحت د پار مزر دی دا یو سر لیکلی ملائک الله را لګليو اغه به دا وې خبردار دا ګور د سحر چنه ډیر مزر دي څو دا غناله او پاسیمسوس کی سیګرډ نو سکیږي په حکومت خصوصي مواري نشه کنه ملایکو بدا اعلان او کو غره دا الفاظ میز د کوي تبا کېږي دا غناله پس بم چې 40 د ټول تبعید خپل ځان وا نو پدې کې د ملایکو سره نقصان نو او جرم نو او الله را لګلو د امتحان د پاره چې سوس کیز دکې از دکې دی یا خلکو او تد موجزه او د سحر د الفاظ او فرق د پاره لګلو په یو توجيه چې مار موصوله د ملکه دغه دوه فلشتې اټر جمعه د غښوا بل له ها سره ملکين نه مرادو دوه زمیداران دي خو هغه زمیداران اگر چې هغه غټه رامیانو خو د خلکو په ذهن کې ملکين بدمعشانو بد داسيو چاغات دې دینو خلک تباکل دا رامیان ته کې نځکو وایو چې اغوي کارونه ټول داسيو چاغي به د خزه د خوون په میث کې سو کړ اغه کې به اختلاف راوسته اغه کې به جدائی نو خځبه ځخه ون نه جدا کړان پسې ورا واستله دي تارامي توپ نه نورسي یا به بل پسې بوتله دغه کوډي مون ترې اجازه شروع کړې او ظاهر کې لباس هغه چې واه وا د ملائکه نو په ظاهر پوسو پزله کې روز دا سي دوک اسانو نو الله رب عزت فرمایي وما انزل على الملائکه انزل اللهم نه دي چې مونږه ته صرف اغي تبز دا خودنه کړې وا د زله کې مولا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَأَرْوَاحُ ذِي قَوَاسِفَ تَسْبِي چِلُسْتُل وَشَيْطَانَانِ وَاتَّبَعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَأَرْوَاحُ ذِي قَوَاسِفَ تَسْبِي چِدَارِ خُدْنَ شِي وَدُو زَمِيدَارَانُ تَ چَظَاهِر کِ نِکَانُ پَ بَاتِن کِ آغا دَ اَللَ دِ دِن مُخَالِفَانُ بِبَابِلَ أَف بَابِلْ خَار کِ چِنُ مِ هاروت وَ مَارُوتُ دَغَ زَمِيدَارُ دَغَا جَادُگَر نُمُونَه هاروت او ما يعلم ما ني من احد دلته زديس ترجمه لا دو ما يعلم ما ني من احد حتى يقول انما نحن فتنه تعلیم بنور کادو یوتن تا تردی پوری چوګو ول دیتا چاوت یادو از دکاو کناسته پوسون بیچ کول لک سره یو مدرسې تلارشی او زی تلارشی ورته د خبري واره د سمره ابو کړي نو څوک براله او دبول تعلیم نو خپل دباو په خو انما نحن فتنه یقینا مغ مفتونه ومغ باندې خل کو ډیر ډیر امتحانونه کړی نه فلاتکفروا زمنګ درجی نه انکار مکوئ ما پلان کې غر کړل پلان کې مزه تر رسوله نه تا خودنه مخ کې به فدا دباو واچو وما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن تعلیم به نشر کا یو تان تا چې او به لوته یقیناً منگ بانی دیر امتحانو نشوی دیو فلا تک فرزمونگ در درجی انکار مکوئی این منگا ازمائلی شویو او. او یادا ملکین په یو قرد سره ملکین هم را غلی ملک ملکوی لیکی گی در قوم مشرتا بادشاہتا نو آغوی دی خلکو تا تعلیم تعلم شروع کردو او یادا ما این نافید نو ما انزل عال الملکینی نو آو نو نازل شوی په ملک پا دو فرشتو بانی بابل خار کې کی چننو بی ح و ما یوالل لمانې منهین حی کوله ان نه ماخنو فتنتون فله تکفرو په تعلهمونونه من همما مای ف به باید نمرېوه ځوج پس ایده کوول به خلقو خلکو من همما ضد دېمه لای کوه اوهغ به میز د کوئ من همما دو بر د د شروع ش یا ایدهکول به من همما د دغې دواړونه چې دپاره الفااز ځکر کلل س ای د ما حرا جاء دو یفرقونا به بین المرء وزوجه یو داواله بیره واسطو پاګه سره پميزدو پا سړیو د خزي داګه کی او اللا اللا دا دا دا ما هم بغارینا به انو دی زرا رسول کې په دې جادو باندې من احد نه چاته الا باذن الله مگر حکم د الله په د الله په امر د الله او یتعلمونا ما یضرهم ولا ينفعهم د با دی خلکو اغسوچی ضرر بی رساو دویتا و لا ینفوهم اوفید بی نور کو لدویتا و لقد علمو لمن اشتراهو ما لهو فی الاخرت من خلاق و تاقیس را دوی خپویل چاچی غورک دا جدو ما لهو فی الاخرت من خلاق نبی در پارا پاخرت کی سبر خام و لبی سما شروب بی انفسو او ڈیر بعد دیا غصو چو دوی پیغو خرس کلق پل زانو نا لاؤ کانو یعلمو انکاش کچری دوی پوید لیم دو دائی آیات ترجموان او دا توجیحاتو صرف دمائی موصوله په صورت کې لور ترجمه دمائی نافیه چیشی داغی بیا جدا ترجمه دی وَتَّبَو مَا تَتْلُ الشَّيْعَتِين آو وَتَّبَو مَا تَتْلُ الشَّيْعَتِينُ عَلَى مُلْكِ راوانش دی پاغ پسې چلوستل وبا شيطانانو په ځم د با چهيد سلیمان عليه سلام کې وما انزل على او پاغ پسې خوت تبو ما تتل شیاطین على ملک سليمان وما كفر سليمان بني اباتجي وما كفر سليمان او ما انزل على الملکين او نو نازل شي پاغ دوه با ملکين او چې بابل خار کې چنو به هاروت او ماروت پدې آیات کې نور وضاحت اول دی تشریح د سحر اقسام د سحر حکم او سلیمان عليه السلام ته جا دوه جادوګر اول ویلو د سحر اصل کې په شريعت کې ډيري معنی راضي سحر سين ها راج کم دي لذا کلا وخت پېشمنیتم سحر ویلې کې سين ها را دا استعمالي کې کلا په معنا د کذب او دروغ سروم راضي دا سین ها را دا ما دا قران دریش په ته 63 کړه ته قران ذکر کړی را او په پینځو مانو باندې قران کې مستعمل لږ د سحر پبارکه د سحر حقیقت شته او کنی غنيشته بي عدالت دا, دا واقعيات هاروت ماروت چې کوم خلکو ذکر کړی دا د دې حقیقت سو او سليمان عليه السلام ته دوه جادوګر څنګه ویل او د سحر اقسام سړي د ساحر حکم سره دسې هر اقسان چ دي یو ته سهر ویل کی کلدانیین اوکش دانیین دریم سهر چ دي ناغت سهر ویل کی اغا سهر چاګه د اصحاب الاولهام دی دریم سهر چ دي نو اغا د تابیکورو د جنات ه دي سلورم سهر اگر تخیلات ه دي پنجم سحر هغه د نظربندۍ دی شپږم سحر هغه د پټو آلاتو استعمالول لکاپارالوګول یاده سه 900 ووم سحر چ دی ناغه په غزاګانو باندې په زون خوراکونو کوي اتم سحر چ دی ناغه په چغلې کوي او دغه یو قسم دی د دې اقسامونو علاوه د سحر इज द کول دا څنګه دی جائز دي کناجائز دي چا خدای له چې سحر از د کول د مطلقن کفر دی خو غواره خبره دارا چې وضاحت پکاره یوه نفس چې چا, چا تا الفاظ د سحر او ای از د کې چې سره فرق وکینو دا کفر نو او یو په دی نیت باندې از د په نیت د آخره باندې وویل لکه خلق د مشهور مقوله او نقل کفر کفر نه ته یو سړی د کفر خبره کوي ته یو مرتد په پلار کې بلاو شمه او هغه وچی الله رب ال عزت نشته قرآن داسې نو تا دا هغه الفاظ نقل کړ هغه د کفر الفاظ په دې ته کافر کېږي نو جادو الفاظ اگر کده کفر او حقتان نقل کړي نقل کفر کفر نباشد بیا په دی کې اولنې قسم چې هغه سحر د کلدانیینو او کشدانیینو دی نو هغه سحر چي ده اغا سحر اغا مطلقا کفر و پا دیکی سوی مخاطبہ دا شمس سرا مخاطبہ دا کواکب سرا اغی سرا خبری وی اغی تسجدوی ناغا بغیر اللہ نا بلن دا اغا کفر دا سحر کفر وی او پا دیکی امام راضی رحمه اللہ یا کتاب لیکلے و اسر و المکتوم فی مخاطبت شمس و النجوم دے وجونا باز امام راضی رحمه اللہ تر کفر نسبت کردے چھ دې پا دے بانے کافر ګرځېدلې ال عیاذ بالله او نور علماء دا غو تفسیره بیان کړې دا چې هغه د دغه کتاب نروجو رجوع کړي را ځکه دا غت تفسیر تفسیری کبیر هغه کې د توحید نډک دی او دغه تشرک ویل دي نو پته لګې چې دغه خبره نه رجوع کړي خو به حال دا قسم د کلدانیینو د کشدانیینو دا کفر دی او دې کونکي کافر دی بل قسم چې کم کم سحر دی جادو دی چې هغه ته لیکي چې د تو او د کراماتو ابن کثیر هغه ته سحرل کرامات هم ویلله اگر چې کرامت ځان لشه دي او اغا او اوهام هغه ځان لشه اشیا دي نو کداغه سحر سره د دې نیت باندې او کې چې خدای چا پمیس کی جوړ پیراولی سره خیر کار پیو کی نو هغه جایز ده ای مباح ده او کچره په غلط نیتو کی هغه ګناګار ده او دغه صحر بیا حرام ده خو کرامت دام د شهر کې اغې او قسم حساب حالان هلایې کرامت جدا شې ده یو خرقه عادت کار د عادت نه خلاف کار چې وشي ناوجد د نبی نه مخک د نبوت نه وشي ناغت ارحاسات ویل کېږي چې د نبی نه پس د نبوت نه داسې خرقه عادت د عادت نه خلاف کار وشي لکه د قوتونو او دل دل دګټو سلامونه کول دته معجزه ویل کېږي او دا که کې عادت کار دیو مومن نیک انسان ولي نه سادر شي هغه ته کرامت وی لیکيږي کيو عام مومن نه د غشان په هوا روان شو یا نور سدا سي کار او هغه ته ايانات وی که یو کافر نه داسې کار سادر شو چا دا عادت نه خلاف وي کافر دی او ابو د پاسه ګرځي کافر دی هغه په هوا ګرځي لچلاسيب اباوي چې خوابا نه ګرځي او دین پکې نشته دې مګس ته موچم په هوا ګرځي هغه سره کرامت او کچری په پا اوبوده پاسه ګرځي نو چنده خم ګرځي چنده خ د باټاره دیسه ولي نه دي نو دا چې کافر دی او هغه د عادت نه سره خلاف سو کرشمته صادره شو ناغیته یاد مقصد سره موافق وی او یاد مقصد نه خلاف وی په چې مقصد سره موافق وی لګا دا یو کافر او کله کله په فرعون وچ زو باران کو سوال او باران شروع شو نو دا د ته استدراج وی لکه چې الله دا هغه تلګ نور پرې چې له خط او غي باغیشي او چه کل داغه ده دا مقصد خلاف کروشی ناغی تسوی لیکی احانت لکه مسلمتو لکه زابدو نبود دعوه کرده و راله یو کسو توی جیتو خو نبی دی آو جی وی غزمالا یو ستر گراندارا او پا دی بانجرالا دم باشو چی دا خود پاک روغه کی چو وی شوف نابلیم واسرالاندشوا دیت سوی لیکی دیت احانت وی لیکی اسپکوالی وی لیکی او چه کل ولی کرامت ده ولین سادیر این آغا کرام نو سحر پاکسامو کی کرامت نئے اسره ابن کثیر رحمہ اللہ کے ولی دین دمردا چی خیر کی خی عادت کار سحر کیم ویو پدی کیم وی دریم قسم سحر اغا جنات تابیکول نو جنات تابیکول چی دی یو اسید بعد خلق جنات تابی وی اج سره نیکان سره علماء کرام و سره درسونو کی ناس وی او داغوی دا خبر منی چې کم مسلمانان پیریان دی اغو پخو کارونو کی امداد کئ چې کم کاخران پیریان دی سره امداد کئ لیکن د جنات تابیکول چې په کومه طریقه وانه کیږي نو پاږې کې د جناتو ری پیریانو مشران او تسجدی وی اغه ته نظرانی وی د غندزینو کې خوشبویان لګول او سجدی و کول وی نو اغم کفر ده سلورم کې سنځهر چې کوم چاغم مسمرزم او نظربندی ده لکه هغه د فرعون په دربار کې هغه کافرانو د موسی عليه السلام مقابله کې پیش کړو نو چې کله دغه په مقابله ده معجزې ک را شو د دنینک نو دغم داکفر دی او چې کله عام دغسې نظر بندو کې لکه میله کې تاته د هر خره رالو م د تهښې جوړ کي او کل یورروپ راغست انګه سررنه کې په لکوو در ت جوړې بیاه چی پوهرو پ ک د چې دوی دومره دا مثار ظموي نظر بندیوي او کله نورې ترخې جوړی کړی دا په مخې چې توه کاړ والله جوي دا د شیطان بندگی د کړی وي د شید چې هلته او کس نهته ستا جې کیسه مره پیسي دي ندلته کې هیڅ نه او ردیل ته شیطان د دوه ولا سجدي کړی وی نظراني کړی شیطان په منډ راشي دو چې ما په وجيب کې دومره پیسي دي نو چې حالت کې هغه صرف دخلو نه او با شي شیطان د تر رسولي دومره پیسي دي وسره ته ته ته وایا دا پیسي ته پخپل مشوار جیب نه رواه او هغه ملګری تیز نه په علاقې څومره پیسي بیا د نور شي دادی میله کې کم ناسي ثوره کپڑے ولا په مخ خجولي هغه چرې نه شي ویلې خو ته پخپل مشوار دغه خو ګرځي را ګرځي کنه ته پېچېش ماره نغستانه خپل کولای د پېرې ته سوي ني اغم اوش ماره لې ته ته دومره دیورې ته ته پوس کوم نغستانه مخ کېش ماره لې دارانګي د خلل نګټې رواله په لاس کې په پخپلې مش ماره اغه ته دې لاس کې سومره ګټې لیکه داته او ویلې چرم نشويلې په دنیا د خدای کې نشويلې تجربه ته وکا نو دا مسمرزم نظربندي کې د حق په مقابله کې نو کفر دی او کدا شینې نو بیا دا خپل حکم دی بهر حال اقسام د سحر د هر یا متعلق په حکم دی چکه کم سહેર هغه کوفرو نو یو مسلمان دا سહેર وکاو نو یو مسلمان مخ کی کلمه ویلی او کلمې نه په سહેર نو سહેર کوفرو دې مرتد شو او دا مرتد لپاره حکم څه دی هغه صرف توراله نبی علیه الصلاۃ والسلام داغه حکم ذکر کړي چې مرتد لپاره هغه لپاره توره بل څه نشته تر دې پورې بعض علما ویلي امام مالک رحمه الله چې لا یو ستاو ددنب طلب د توبې نکې ابص فورن بل صاحر نه کوډګر نه سرقلن کی معاشره بل دنه اوسګاری کی چې کوم دا سه ساحر وي چاګه کفر کار کړی وي د غیر الله سجدی کړی وي د سهر حقیقت سره کې نشته ملتزلہ د دین انکار کړي چې سهر حقیقت بلکل له سره نشته امام شاطره محلاتم الله تم یقول منسوب ده چداد امراض او اوهام او د وجنه راضی امام ابو حنیفه رحمه دارنګې دا شریعت دلالې پدې موجود دي چې سحر حقیقت شته پدې کې الله تعالی سره تاثیر اچولې دی لیکن یو انسان قلاله ځان ته او کړی د پیغمبر دکی اثر نکي نو دارنګې چې ظاهري قلاله سره تد ګولونه بچیږي مانوي قلاله انسان د ځان ته او کړی قران ویلې دي سورته ویلې نو سحر کې اثر شته خو په دبانې اثر نشي کولې یو سره قران بیا یره سحر نه کوډونه یاریګم منترونه یاریګم یلته ایمان کې بیا فرق دی زخه الحمدلله <سؤال> داسه માતા نه یا چې نه دی الله دا سه واخره ولي چې ودکه دو پټین کې دا دوه صورتونه بالکل مپری دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او بیا چیلنج ورکوي ټول عالم ته چې سحر سو کولې شو کې کوډي کولې شو اودی کې نکېږي سحر او کوډي بیا اثر نشي کولی ها چې عقیده کې فرق وي مزبذب وي دوپڑک وي قران وایو بیا دا سورته خو الله را لګلې د ډېره پاره چیرې سحر ختم کی او دا سورته نو وی او بیا په ما سحر کېږي نو تبعه مونږونه سره لګي سجده الله تعالی لګي پال چې انسان ګوري نبي عليه الصلاه والسلام دا غ په باركي ویل دي من اتا که نن فصدقه بما يقولوا فقد كفر بما انزل الا محمد صلى الله عليه وسلم او کما قال سوچیو تر ترویتی خاطراله او کوډګر خاطراله اغلې خپل لاس ور کو زم ما پال وګورم اغه ته چ اوهو ست دی لاس لیکر خو کې لیکلی اوهو طالب خپل پاک دم رمال درک او هر چاته و حساب پند لاس کې هډیر غټ مال نه دی او پتنجي کې بنګلي دی اگر کغه کلی په کلی کو تک په ولی سپور په غپلی ور د شرمیدل رواني خو دې وته الله به دم رځکې اغه کې بازار نه پوي درځيب کې هو الان کې تر بل پالونه معلومه ته پسرو غرمو چې ناس ته خپل پالول نه معلومه ا شيخ القران الله رب عز وجل دی غریب رحمت کی او په خور قران او یو مو پالګره ناس ته په ماته چې دی خراشا اکثر داسي ګور جا صدقون ته چې ته څوک کرے شي از سوفیان او صدق کاری په تراسه جو اواز د الله سره کا زتا ته حال خو یې مچ يرستا پر اذن کې وخت کې سدي هغه ته ماته حال وی خو ول دا وای چې ستا په قسمت کې ترسو پوری پر نور نه استره ته وکلا پاسي هغه